факторів, котрі впливають на психологічний і фізичний стан. Але одне також незаперечно – цільність його натури, глибина перейнятості справою, якій служиш усе своє життя і володіння самим собою. Зрештою, геронтологи і психологи, докладно розклавши все по поличках, гадаю також, поставлять на чільних позиціях названі тут моменти. Світ творить людину але воднораз і сама людина творить себе. Звичайно ж, її роль у тому процесі скромніша, але вона також є. Чомусь, хоч і не в ряду довгожителів, але особливо колоритних людей і несподіваної літературної долі, згадуєш цього чоловіка. Ірпінь не уявлявся без Олекси Коломіця. Невисокий, хитролиций з непокірною кучмою волосся і повним ротом дотепів, анекдотів та побрехеньок. Про нього ходили легенди, і маю враження, що переважну більшість їх вигадував він сам. Я познайомився з ним, коли він був вже відомим драматургом, але на нього ще не звалилися державна премія СССР і Шевченківське. Він умудрявся приєднувати із гончарем, Разом вчилися в університеті із Загребельним, із Земляком, із Мушкетиком, із Павличком, із Борисом Олійником. І в однораз доброзичливо оставився до літературної сіроми, яка відповідала йому симпатією. Тільки з Миколою Зарудним у них були приховано антагоністичні стосунки. Після смерті Корнічука обоє змагалися за звання першого драматурга. Якщо Корнічук вважав, що в Україні досить трьох драматургів – перший – це Корнійчук, другий – Корнічук і третій – Корнійчук, то коломієці Зарудний аж таких пожадань не мали, але кожен прагнув стати легітимно першим. Та до честі обох вони ніколи не ворогували, не входили ні в які конфлікти між собою. Навпаки, стримано підхвалювали одне одного і були своєрідними каталізаторами для творчих успіхів іншого». Не знаю, звідки в коломійця це прозвисько – Камбоджа. Але воно так прилипло до нього, що поза очі його ніхто інакше й не називав. А він настільки звик до нього, що ніколи й не сердився. Невідомо, коли він писав свої п'єси. Виглянувши з номера у вікно, завжди можна було побачити на алеї Олексія Федотовича. Заклавши руки за спину, подавшись уперед, він ходив самотою і жадібно виглядав жертву для своїх баляндрасів. Запопавши нарешті когось, сипав на нього веселими історіями, усякими придебенціями і на ходу вигаданими сюжетами. Оповідач він справді був неперевершений. Якщо десь ішов гурт людей, а поміж них був Коломієць, то чути було тільки його і вибухи сміху, після котроїсь його побрехеньки. Цікаво, що кожну історію зі свого життя він щоразу розповідав по-різному, бо не міг загнуздати свою фантазію. Його біографа. А біографія Коломійця справді потрібна не тільки тому, що це винятково цікава людська індивідуальність, який судилося жити, а подеколи ставати не останньою дієвою особою в абсолютно макабричні часи. Так от, Біографом нелегко доведеться зводити до спільного знаменника різні його інтерпретації одних і тих самих подій та людей. Уявляю, як губитиметься біограф у лабіринтах його життя, як пробиратиметься він крізь усі ті апокрифи, які вигадали або сам Олекса Коломієць, або Юрій Мушкетик, або Борис Комар, що охоче вправлялися в цьому жанрі на тему життєвої Одіссеї Олексія Коломійця. І всі ці пазли – Сходяться так органічно, що навіть тим, хто добре знав його, важко відокремити те, що справді було, від того, що вигадане. Характерно, що сам Коломіє, чуючи ту чи ту про себе побрехеньку, ніколи нічого не спростовував. А відразу включався в гру, додавав до сюжету якісь гротескні подробиці, вигадував нових курйозних персонажів і зчасно доводив усе до цілковитого абсурду. Я переконаний. Що він був народжений для театру, в ньому жив талановитий комік, але замість того, щоб виступати на сцені, мучився над своїми п'єсами. Сьогодні п'єс коломійці не ставлять. Інші часи, інша драматургія, інший театр, а було, що його, на його вистави йшло повсюдно від Карпат до Чукотки, і він був одним із найвідоміших драматургів СССР. А починалося все майже анекдотично і геть необнадійливо. Ще раз застерігаю. Оповідаючи про коломійців шлях на гору, користуюся тією інформацією, котра циркулювала при ньому, і він нічого не спростовував, а тільки щось кумедне додавав, як спеції до страви. І усі нарації на цю тему набирали ще своєріднішого аромату і колориту. По закінченню війни демобілізованого коломійця взяли на роботу в апарат ЦК ЛКСМУ. Важко уявити більшу невідповідність, аніж коломієць, комсомольський функціонер. А абсолютно чужорідне тіло, драглисто-сірій комсомольській масі. Геть не з того тіста він був зліплений для того, щоб стати своїм у цьому середовищі. Це швидко зауважило керівництво ЦК і вирішило позбутися безпорадного апаратника – але ж не викидати на вулицю вчорашнього фронтовика орденоносця. І заслали його секретарем обкому комсомолу в Чернівці. Справді заслали, бо не так охоче їхали всі призначенці в Західну Україну, де вела свою непримиренну боротьбу УПА, де за хліб із маслом та всякі комуністичні пайки і соціальні статуси новоприбульцям доводилося платити дорого, і за ними на кожному кроці ходив страх. Коломієць, за його словами, сам розповів мені, не дуже переймався питаннями орг роботи і політосвіти. Все йшло без його активного втручання. Є гуртки по вивченню біографії Сталіна? Є. Досить їх, щоб не критикували з Києва? Не досить. Тоді напишіть справну цифру, помножену на 100, щоб нас хвалили і ставили всім за приклад. Дописали. Потім ще раз дописали. І дописалися до того, що з ЦК телефонують розлючено. Як це сталося, що у вас стільки гуртків вивчення біографії Сталіна, більше, ніж усіх комсомольців, що стоять на обліку в області. Але наш секретар серйозно заявляє, що ніякими приписами тут не займаються. Політичне піднесення в області таке високе, що в ці гуртки ходять не тільки комсомольці, а всякий, старе й мале. От і вийшла рекордна цифра. Виселає інспекцію, яка має перевірити реальний стан справу комсомолі Буковини. Приїздять грізні хлопці, які мають пустити кров з нахабного замилювача. А він їм, ось увечері поїдемо і перевірите кілька гуртків у Вижницькому районі. Самі побачте, що і як є. А у Вижницький район активісти навіть у день боялися носа поткнути. Там було чимало груп УПА які намертво контролювали регіон. І ось вечір. Десь у районі Вижниці аж небо палає. Повідомили, там іде запеклий бій у паз з нквд і ястрибками. Хитрий Коломієць радісно повідомляє київським гостям. Отже, вирушаємо на Вижницю, нас там уже чекають. Гості мнуться, а далі запитують, чи це дуже небезпечно. Он яка там стрілянина. «Стрілянина, як стрілянина», – відповідає Коломієць. «У нас це звичне діло». Як немає стрілянини, то начеб чогось не вистачає. Все підганяє киян рушати в дорогу. А вони ні-ні. Мовляв, це цілком може бути, що й не комсомольці, наприклад, у вижниці ходять у гуртки, бо там, мабуть, лектори добрі. Добрі-добрі, підтверджує Коломієць. Може, найкращі в Україні. Робить іще одну спробу витягти. Хоч знає, ніхто нікуди не поїде, навіть під страхом смертної кари перевірників у вижницю. Але вони вже похапцем складають протокол. Політичне навчання на Буковині організовано навідмінно. Тут справді масова кількість гуртків. Це може бути прикладом для всієї України, що й треба було довести. Обидві сторони задоволені і радо запивають могоречі. Невідомо, на якому рахунку був коломієць у ЦК Комсоболу, очевидно, серед тих, ким задоволені. Бо незабаром забрали його до Києва на підвищення – настановили головним редактором «Молоді України». Про цей період він особливо любив розповідати. Щоправда, часто вже чути від нього історії раптом звучали зовсім по-іншому. Казав Коломієць, що найскладнішим у роботі головреда було писати передові статті. Це ж треба сісти і написати ні про що барабанного бою, Кілька сторінок. Йдучи на зустріч славному ювілеєві Великого Жовтня, трудівники колгоспу вперед до комунізму ударними темпами вивозять гній на поля для майбутнього врожаю. Або виконуючи накрасення партії, охоплені трудовим ентузіазмом іноки та дівчата, області успішно збирають урожай, трудячись, не покладаючи рук. Запам'яталося з його тодішніх зізнань. Якщо я вранці... Починав думати про те, що знову повинен написати передову, то мені відразу хотілося похмелитись і закусити стільцем. Каже, що